а предковічну землю всього народу руського тільки тому, що впала вона на той час у неволю ляцьку і не могла стати опорою патріарха Вселенського, дивним і зневажливим найменням малої Русі. Зродилися ці слова з патріаршого благоутробія і благоподобія, може, і без намислу. Та вже вилетіли – не впіймаєш, назад не заженеш. І так і повелося відтоді – Великоросія, Малоросія, а між ними Русь біла, так ніби можна перемірювати народ аршином або мітити барвою, як яків овець лаванових. Гострений язик московський люд прозвав малоросійську дільницю в Китай-городі маросєйкою козаків за їхні чуби у селецці чубарики-чубчики, як у курей-хохлаток, добродушно звано хохлами. А козаки на замін звали московитів за їхні цепині борідки кацапами. Але не було ворожнечі, не було зневаги ні в словах великих, ні в малих, може тому і горнувся беззайвою Остороги під сильну руку царську гетьман Хмельницький і Москва не роз'являла пожадливо рота, щоб проковтнути краснопірку Україну. А цілих шість років не приставала на просьбу українського гетьмана, не хотіла вести мови ні про приєднання, ні про з'єднання двох народів, які, мовляв, і без того єдину суть. І коли... І згодилася на сам кінець прийняти в лоно своє крамольне козацтво, то значною мірою завдяки вченим отцям київським, завдяки яким тільки й могла почуватися ростущою, як у древо плодовитеє. Посольство козацьке прийнято було царем наступного дня по прибуттю до Москви. Олексій Михайлович особисто запитав про здоров'я гетьмана Богдана Хмельницького, річ на Кремлі майже не бувала. Та на тім і скінчилася добра воля царська. Склад комісії, визначеної для переговорів з козаками, не обіцяв нічого доброго. Запекли Бутурлін, готовий вести царське військо будь-куди, воєвода князь Трубецький, окольничий Головін, якого сам чорт у ступі не влучить, і думний дяк Алмаз Іванов, що здавалося володів умінням нашіптувати водночас в обидва царські вуха. Переговори тривали 10 днів, йшли вони тяжко і повільно, як мерзле, горить. З 23 жадань козацьких задоволено було лише 13, та й ті в обгану в 11 статей, які далеко не усьому задовольняли вимоги Хмельницького». Найістотніше для України 14 стаття Хмельницького про право вести незалежні міжнародні зносини в царських статтях набула зовсім протилежного змісту. В ній писалося «По тій статті цар звелів, послів, прибуваючих у добрих справах, можна приймати і відпускати, але одразу слід повідомляти, в яких справах прибували і з чим відпущені». А тих послів, які прибуватимуть у справах ворожих цареві, належить затримувати і якнайшвидше повідомляти про них царя, невільно їх теж відпускати без звелення царського. З султаном же турецьким, як і з королем польським, без звелення царського зноситися не дозволено. Виходило, що козаки зміняли шило на швайку. Королі польські забороняли гетьманові зноситися з султаном і царем, тепер цар поставляв автозаборону заборону на своє місце короля. Статтю про податки з України комісія мовби і прийняла, згодившись, щоб збирали їх місцеві війти і бурмистри, але передавати мали царським посланцям, які перевірятимуть їхню діяльність». Від козацьких послів царські бояри домагалися згоди поставити московських воєвод у Києві, Чернігові, Прияславі, Ніжині, Умані і у всіх значних містах українських. Зарудної тетеря сказали, що не мають на те згоди Хмельницького і просили, щоб воєводи були хіба що в Києві і Чернігові. Бутурліни Тробецькі ніби й згодилися, і в статті про це не занесено ніякої хвали, але вже незабаром з'явилися на Україні царські воєводи з військами і стали будувати у Києві замок. А до козацьких міст вислано московських піддячих для опису майна, ґрунтів і всіх пожитків, аби до трьох десятків повинностей на булаву, гетьманську та на панів, полковників, осавулів, сотників, отаманів і всього товариства нашого війська Запорозького, за військом ідучого і назад поворачуючим. Додавати тепер ще й внески до царської казни, обхітної і бездонної як бочка Данаїд. Співано тоді на Україні з сумовитим жартом. «Москалики, соколики, поїли ви наші волики, а як вернетесь здорові,